«І любові — це тот же камін, де скарають всі лучшої грьози». Три перших дні дівчина прожила В солодкій і тихій настямі. Свідомість, що вона вчинила Щось надзвичайне і незрівнянне, Весь час її збуджувала, Приймала щасливим трепетом її душу, колисала її думки, Як ніжна й монотонна музика».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 щоб беззвучно відбивали Палющий захват її єства. Коли досі вона жила, Як у романі, То тепер почала жити в касті. Фантастичні, яскраві сни, Де мінилися їй гарячі фарби Серед полів І стрункими обелісками, Де її підхоплювали І несли хвилі небачених морів, Де віяв жагучий вітер постелі, І легка прохолода вечірніх гаїв Тепер сповнювали її ночі. І вранці – Дівчина прокидалась знесилена, зачудована цими видавами, що проти них весняне сонце на дворі здавалось туманним і сірим. Але він не наснився їй ні разу. Часом Марта брала його цедулку, що він написав колись, чекаючи її, і покинув потім на столі єдину матеріальну річ, що від нього залишилась. вдивлялась у напис його літер, його слів,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 де відгадано й стверджено її майбутній вчинок. Але не в сірину, не в похмурість вернувся він. Та любов, що ще не вичерпана лишилась у його серці, огріє й прояснить його путь, натхне його думки до потужної творчости. Їй здавалось тепер, що його наука тотужня з її поривами, що він тільки здійснює те, що вона в своєму серці накреслила. Він досліджує білок – це таємниче творево життя, білок, Щось біле, чисте, легке, як мрії, Як прийдешність людськости, Що для неї він не всепуще працює. Думаючи про це, Вона так яскраво ту прийдешність почувала, Немов жила уже в майбутніх століттях Тим життям, яке він створив, І якому здійснитись вона своєю любов'ю допомагала. В цю мить вона глибоко і несхибно чула його поклик, що він думкою до неї зараз посилає Чула ласкаві пристрасні слова Що він їй шепоче десь, сумуючи за нею І вона йому відповідала Між їх душами, яких взаємне прагнення було їй найвищою правдою Нав'язувався о той дивний, таємний зв'язок І дівчина почувала тепер, що справді створила незламний вічне Відмовившись тимчасового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 Уважала свою помсту задовершену, у кохонних розмовах із фрау Гольц згадувала Марту вже у минулому часі. Була, мовляв, така крута хвістка. Сам Давид Семенович увесь час був у службових відрядженнях, і останніми днями вона бачила його мелький раз чи двічі. Та коли й здибалася мовчки своїми співмешканцями, то тільки легке здивування її брало, немов тіні якісь повз неї проходили –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 «Так, кімната вільна є, тільки чи придасться вона?» Цей будинок належав колись комусь значному, якомусь великому промисловцеві, що займав разом із родиною всі 12 кімнат, крім кухні й помешкання про прислугу, що було в півпідвалі. Тепер цю житлову площу розподілено між п'ятьма родинами, а що 12 кімнат були розташовані зовсім в іншому пляні, то їх довелось геть переплянувати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 де завжди стояв холодний присмерк. Електрична лямбка звесала стелі на грубих дротах, а замість груби при стіні влаштовано незграбну лежанку з бляшаними дверцятами. Кольор шпалері в такому освітленні годі було до визначити. І дівчина зразу погодилась. Їй байдуже було де жити. Цей морок її навіть потішив. Тут я буду сама...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 Ніхто ще не любив так, як вона Про що пишуть романи? Про дівчат обдурених, зраджених Про дівчат одружених наприкінці І щасливих від цієї нісенітниці Словом, про відомі їй буденні кінці Яких вона боялась і яких уникала Прочитавши половину книжки Вона думкою прикидала, хто кого зрадить Хто з ким побереться І рідко коли помилялась до одноманітне було людське кохання, але кожна історія його іще раз доводила їй, яких високих і нових щаблів вона в своїй любові осягнула. З почуттям гордощів та перемоги над всесвітнім шабльоном лягала дівчина спати і бачила ті променисті сни. Добираючи собі лектуру, вона орієнтувалась найбільше за назвою, відповідною до своєї теми. Отак їй до рук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 Дедалі міцніше стискувались її уста, та вона трохи не застогнала, наприкінці читаючи натхненні слова дівчини з до Фалька, з яким розлучалось ім'я чистоти свого кохання. «Весни розкішної, ми діти Фальку, і осінь на весна, туману і сльоти порану дна, коли замовкне соловей співучий в твоєму серці, ця пора причинна, весни розквітлої змінити не повинна». І зима смертельна свій мороздавучий не мусить кинути на наших мрій бояння. Ми не дамо цвіт нашого кохання прибити, збридити це весняне тепло. Хай чарівне помре, яке жило. Це ж свої власні слова, свої власні думки і почуття вона бачила тепер перед собою. І весь її порив та марення ту мить ніби відходили в написане, лишаючи її порожню, покалічену, принижену. Всю складноту своїх таємничих почувань, своїх надій і намірів Вона зразу пізнала в цих жорстоких рядках, що відбирали їй право на її багатство З кожним прочитаним словом вона руйнувалась, убожила, оберталась уже брачку, І щире золото її мрій перемінилось в нікчемне череп'я Її немов викрито зараз, на злочині спіймано, пишноту з неї здерто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 «Лети, до перемоги, мчи соколи мій, а свангільд пісню лебедину проспівала!» Ці рядки справді заброніли її лебединим співом, ба більше, похоронним дзвоном над її запальним, наївним прагненням до нового і незрівнянного в коханні, в тому, що вона пристрасно чинила, теж нічого нового не було!» Ту ніч Марта Висоцька кепсько спала. Найголовніше, той радісний зв'язок, що вона між собою та коханим своїм увесь час почувала, раптом зрадницьки урвався. Фалшивий у своїй основі, витворений у засліпленні, у хибному відчутті новини, насправді не новий, цей примерний зв'язок перестав існувати ту мить, коли всохло його живильне коріння. Тепер, коли згадувала про нього, на неї уже не пашило тепло, не віяв тремтячий легіт, не линула прозора хмарка забуття, тепер у темний льох трапляла її думка і тікала звідти геть, холодна, чорна й вогка, і серце їй стискувалось тепер від жалю, що, погнавшись за химерами, вона втратила дійсне вона ж могла б іще бути з ним, дуже довго бути. Хто зна, скільки часу тривало б їхнє чуття, адже люблять роками. А так вона відтрутила його задля поживільної мрії, що розвіялась зразу як дим над жалюгідним згарищем. Він був би ще коло неї. Якби був оце зараз, вона розповіла б йому, сміючись, дурно історію свого шукання новини, призналася б щиро до своєї помилки,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 і вони сміялися б у купі, прочитали б разом ту п'єсу, що розвінчала її, і вона сказала б йому, що нічого немає надійсне, хай коротке, хай вимушене й шабльонове, але справжнє й живе. Але його коло неї не було Вернутися до нього, покликати його, написати, викреслити з життя ці чотири безумні дні.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 Може, якраз зараз, покінчивши з роботою, він віддається спогадові про неї, кличе її тихим шепотом, як тепле видиво, як свою мрію натхненницю. І раптом, своїм поворотом, вона, мов, злочинниця та, знищила б цей скарб його душі. Ніколи, хай думає, о єдиний, що знайшов з нею щось нове». Геть уночі вона тривожно задрімала, виснажена й розбита. А прокинулась квола, немов і зовсім не спала. Виходити з хати їй не хотілось. На дворі ніби холод був. І вона, загорнувшись у хустку, ходила по кімнаті, стеналась іноді з нудьги, сідала на хвилину і знову ходила. Потім узяла в руки командію «Кохання» і дивилась на неї уже не читаючи. З жалем думала, що була ставила життю надмірні вимоги, бо є ділянки в ньому, де нічого нового не створиш і не треба творити, де мусиш користуватись даним, без великих надій і великих поривів. Є шляхи в житті обов'язкові, позначені віковими стовпами, шляхи вузькі і невибагливі, якими маєш іти покірно,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 А сьогодні їй уже хотілося бачити людей, і серед них когось близького, гарного, щоб розповісти йому, не таячись, про все, що вона зазнала, і вислухати співчуття, пораду, знайти в комусь підтримку і заспокоєння. Це бажання зростало в ній і почало кінець кінцем її мучати. Почувши в порожній кухні адені кроки, вона відхилила двері й промовила – «Допритень, Адо, іди до мене гуляти!» Дівчина пильно на неї подивилась і відповіла розважливо. «Ні, я не можу з тобою грати. Папа сказав, що ти розвратна.» Марта в жахові відсахнулась. В цих словах дівчини вона раптом відчула всю гніту, що дійсність свого становища, що немає посади, що сусіди її ненавидять. І що має вибиратись помешкання за якийсь тиждень І згадала майбутню свою кімнату Яка видалась їй тепер труною Де вона мусить лягти живою Туха, деталі ширшаючи, її обіймала Надвечір несподіваний стук у двері перелякав її І до кімнати зайшов льова-соробкопівець Із бурцями, але вже без кожушанки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 що Марта віддалася заміж за Славенка і тому покинула посаду. В усякому разі він мусить пересвідчитись особисто. Від цього залежали пляни його дальшого життя, хоч він і не уявляв їх ще виразно. «Може, якщо вона заміжем буде, я від неї звільнюся?» – думав він схвильовано. «Льова!» – скрикнула дівчина. «Ви прийшли!» Вона кинулась до нього.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 якого звук був підкоряв його, він почув раптом крик про допомогу. Потиск її руки був судорожний, благальний, посмішка гарячкова й несмілива, сама вона якась менша, зібрана і ніби провинна. Він не пізнавав її геть зовсім. І разом з тим, його напружений болісне чуття до неї якось зм'якло, немов дістало зразу теплого заспокоєння.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 і жаль його ще збільшився. З того, як він слухав, вона почувала, що він розуміє її так, як ніхто не розуміє. Це надавало їй захвату. Льова мовчав увесь час, а коли вона дійшла до свого вигнання з посади, до сусідської підлої брехні, вона сказала, як спантеличила її така ганебна поведінка людей. Він тихо промовив – Люди, Марто, мають здебільшого два обличчя: одне природжене, часто дуже дике, а друге вони набувають живучи, і от часом те перше оголяється. Ви не знали цього, Марто, і ви здивувались. Ці слова її зненацька стурбували Два обличчя? — перепитала вона. — Кожен має два обличчя?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 «Що ви так говорите?» Усмішка з її уст зійшла. Після розважливих міркувань, до яких вона звикла, його слова, незграбні, плутані, несподівано її зачарували. Вона стригнула, відчувши в комарі думок, що біохемік їй залишив по собі якийсь давучий холод, і сказала, зітхаючи, «Льово, ви добрий!»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 Що Льова прийде з добрими вістями вже завтра, і другого дня вона пильно чекала його цілий вечір. Ще два дні минуло, але він не з'являвся, і Марта вдалася в безпросвітний розпач Де ж Льова? Чому він не йде? Годині о п'ятій у двері постукано. Нарешті, подумала дівчина, але до кімнати. Зайшов зовсім несподіваний гість Інженер Дмитро Стайничий з Дніпропетровського «Добрий день, Марто!» – сказав він патьоро «Я оце приїхав з дружиною до Києва на травневі свята І, звичайно, вирішив до вас завітати Обов'язково!» «Як живете, Дмитре?» – сказала дівчина, коли інженер сів «Я живу прекрасно!» – сказав Дмитро «Улаштувався остаточно, працюю як добрий віл. Але завод наш гуде Ви, певно, із завода потяжчого ніколи не бачили? Хороша річ Надзвичайно бадьора Годі слів Будуємо соціалізм практично Ви знаєте, Марто, яка в мене вдача Не люблю промов Ну, на святах, як завтра Воно ще нехай А так і хочеться сказати Краще б руками працював, ніж язиком І все-таки в нас ще багато говорять А засідають Я вже кількох на заводі згуртував Закладаємо ТОБЗА – Товариство боротьби з засіданнями. Правильна думка? Практична? Цілком. Я там потрохи ворушусь. Лекції, наприклад, читай робітникам у всяких там технічних питаннях. Приймають чудово. Робітники, треба сказати, так усім цікавляться, що ви тут по канцеляріях сидячий не уявляєте. Літературу їм тільки давай –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 Милий, чи бачите, її зрадив. Ну що з такою робити? Оголосити прилюдно догану так однаково вже не почує. Поховали її як жертву буржазної культури, та й годі. А ви ніби хворі? Спитав він раптом. Застудились десь. Дарма, менеться. Дівчина ви здорова, хвороба вас не візьме. Сказав Дмитро, сміючись. А я зайшов спеціально.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 Видалось їй чудернацьким і жахливим А я вже був зовсім забув Та от бачте В родичів в дружинних довелось побачитись Теж у професора одного Дядька її чи що Теж тип цей дядько Так і не добрав я Чи він справді пришелепкуватий Чи тільки прикидається Та вони всі вчені з жуком в голові Робота шклята Думай і думай От і морочиться в голові Я це розумію «Так отакі в нас дискусії, Марто. Ще й дитини тої нема, а розмов повна хата. Вона мені загальними ідеями про визволення жінки, а я їй практикою, практикою. Що я? Проти громадського виховання дітей? Тільки за? Ну, а коли його в нас ще нема, так жінці корисніше якраз з громадського погляду виховувати своїх дітей, ніж брати няньок, мамок, а самій бути за машиністку в канцелярії, де може працювати бездітна». Тепер Марті хотілося тільки одного, щоб він якнайшвидше пішов. І взагалі, чого він прийшов? Яке їй діло до того, одружився він чи ні? Як збирається виховувати дітей? І крім того, він десь випадково бачив Славенка, тобто Юрчика, подумала вона. Отже, може знову про нього згадати. Почне ще з нього глузувати. Ох, яка це буде Мука! Вона стиналась, уявляючи можливість такої нарухи. Але Дмитро, ще не збирався йти, і почав розповідати про Дніпропетровське, про його промислове значення для республіки і про українізацію цього центру важкої індустрії. Загалом він був задоволений. «Сунемось уперед!» – сказав він. «І дивно просто, як захоплює цей процес навіть такі елементи, що, здається, мусили б бути до нього цілком байдужі, коли не ворожі». «Ви помічали, га? Недалеко по приклад ходити. В того професора, що з Жуком. Дочка є. Двоєрідна, чи там троюрідна вона, моїй Оксані доводиться. Так дружина, розумієте, дивом здивувалась, коли її оце побачила. Запекле, каже, було. Єдине не Ніяких тобі Україн. А тепер так по-українському забалакала, що аж завидки беруть. З усіма правилами. Не те, що ми грішники, як на язик навертається». «Навіть кілька зауважень мені зробила!» «Непоправно, каже, висловлюєтесь!» «Ну, Марто, якщо таких узяло, то це вже факт!» «Правда, дружина каже, що тут без того Славенка не обійшлося!» «А при чому ж він там?» – спитала Марта ревниво «Як при чому? Наречені ж вони! Завтра й весілля, нас запрошували, тож ми їдемо завтра ввечері!» «А що, пригадайте!» «Не я вам казав ще тоді, що він з вами не пожениться!» «Не слухали мене тоді, Марто?» «А мені й досі, вірите, шкода!» «Дуже ви мені подобались!» Додав він щиро. «Марта, тримаючись якомога на межі непритомності, прошепотіла, «Не згадуйте, Дмитре, ні про що не згадуйте, це так давно було!» «Де там давно? Чи два місяці тому буде...» «Е, та у вас жарче чималий. Аспірин є?» Вона кивнула головою. «Випийте аспірину. На ніч тепло вкритись, щоб зіпріти. Завтра не виходити. Післязавтра здорова. Це вам практична порада. Я так роблю і завжди допомагає. Шкода, шкода. А я так хотів вас запросити, щоб разом сьогодні до театру з моєю Оксаною познайомилися б. «Ну, не виходить». Треба бігти вашу руку, та не бійтеся, то я тоді погарячився трохи. Правду сказати, не люблю, якщо не на моє крутиться. Він приятельське попрощався з дівчиною і пішов собі. Марта справді ледве спромагалася подати йому руку. Огидна новина відібрала їй решту сил, скувала руки, пройняла її тіло нестерпучим холодом. Він жениться. «Та коли ж це сталося? Тільки тиждень вони не бачилися. Отже... Отже й раніше...» Все плуталося в ній. Жениться. Наречена. Завтра весілля. А вона... Отже весь час, коли вона жила тільки з ним, коли безтямно прагнула створити для нього і для себе щось нове в житті, щось світле, вічне, прекрасне... Він дурив... Дурив її Він присипляв її міркуваннями Ховався за наукою І вона сліпа його не розгадала Біохемія Майбутнє людськости Тимчасова коханка Як це просто і звичайно Голова їй туманилась Але свідомість не покидала Вона вже нічого не розуміла до ладу Тільки безформене Балюще відчуття їй лишалось, що їдучими ферментами стравлений білок її мрій. Раптом вона підвелася, охоплена болісною, надзвичайно виразною думкою. Її зраджено. Що ж, у цьому справді нічого нового не було.